la microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea C098 pentru toți aceia care iubesc cuvântul lui Dumnezeu.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 versetului 14 al capitolului 14 al 1 epistolei lui Pavel către Corinteni. Mai înainte de aceasta, dați în voie să vă relatez o experiență a unui predicator vestit din Geneva. Este vorba despre predicatorul Malan, un vestitor al Evangheliei din Geneva, din Elveția, care odată, mergând cu trenul la Paris, a întâlnit un călător. Acesta a început să atace credința. Credinciosul, Malan, i-a răspuns la toate scurt cu câte un verset din Biblie. Orice citat era însă ignorat de celălalt, căutând să susțină mereu argumentele sale. Dar la toate primea din nou câte un verset. Înfuriat, călătorul i-a zis, Nu vezi că nu cred în Biblia ta? Ce stau aceste citate? Răspunsul a fost din nou cuvântul lui Dumnezeu de la Ioan 8,24, care spune... Dacă nu credeți că eu sunt, zice Domnul Iisus, veți muri în păcatele voastre. Au trecut câțiva ani buni. Credinciosul acesta, propovăduitorul Malan, a primit o scrisoare care, între altele, spunea Dumneavoastră ați luat sabia Duhului și mi-ați străpuns, da, mi-ați străpuns inima. De câte ori am încercat să parez loviturile tăișului și să fac să mă loviți cu mâna, nu să folosiți oțelul cerului, îmi dădeați o altă lovitură. Atunci m-ați făcut să simt că lupt nu cu dumneavoastră, ci cu Dumnezeu." Iar la sfârșitul scrisorii era semnătura călătorului din tren care se convertise. Interesantă întoarcere la Dumnezeu, nu e așa? Și aceasta a fost posibilă pentru că un credincios, așa cum era propovăduitorul acesta, își cunoștea Biblia și o cunoștea pentru că, hotărât lucru, o citea. Dar eu care mă numesc credincios, dar dumneata care te numești credincios, noi ne cunoaștem Scriptura? Dacă ar fi vorba să stai de vorbă cu cineva care nu este credincios, ai putea să-i răspunzi cu Scriptura? Mă tem că prea mulți dintre noi care ne numim credincioși nici nu avem Biblie și din cei care avem Biblie foarte puțin le citim și din cei care le citim și mai puțin ne ocupăm să le studiem și să le înțelegem și să le cunoaștem. Aceasta este o mare pagubă și paguba pe care o avem nu este numai aici pe pământ. Ci va fi o pagubă pentru toată veșnicia, deoarece numindu-ne credincioși, mai ales numindu-ne creștini ortodoxi, prin aceasta noi mărturisim că suntem creștini după dreptarul Scripturii, că asta înseamnă ortodox creștin după dreptar. Ei bine, noi ne numim creștini după dreptar și mulți dintre noi nici măcar nu au dreptarul acesta în casă, iar cei care îl au, unii îl pun numai să țină Putina de varză mai dreaptă, alții o citesc, dar o citesc numai așa, când și-aduc aminte, nu, nu se cade așa ceva. Toți aceia care se numesc creștini, mai ales creștini ortodoxi și nu-și citesc Biblia se încarcă de o mare răspundere înaintea lui Dumnezeu pentru că necitindu-și Biblia nu vor ști nici cum să răspundă celor din jur din Biblie și atunci prin aceasta duc și pe alții în rătăcire. Mare responsabilitate vom avea în fața lui Dumnezeu toți aceia care ne numim creștini, păi creștini ortodox sau de care o fi și nu ne citim Biblia, nu o cunoaștem și nici atât o spunem la alții. Iată un prilej foarte serios de cercetare și toți cei care ne numim creștini să ne apucăm, dacă nu avem Biblie până acum, să ne cumpărăm una și să o citim și să o învățăm ca să știm să spunem și la alții. Sau, dacă nu ne place să citim Biblia, cel puțin să nu mai purtăm numele de creștini. Măcar în ziua judecății vom fi pedepsiți și aruncați în focul cel veșnic numai pentru păcate, nu și cu culpa aceasta de a... Duce oamenii în eroare că suntem creștini în timp ce nici nu ne-a păsat de dreptarul credinței. Să facă Domnul Dumnezeu ca mai degrabă să ne cumpărăm Biblie, să împlinim tot ce scrie în ea, să facem lucrarea care ne -o cere Dumnezeu și lucrarea care ne -o cere Dumnezeu este aceasta, să credem în Fiul pe care l-a trimis el. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântești mesajul de astăzi, să ne cercetezi pe toți cei care ne numim creștini, să ne facem bine socotelile, cei care nu au Biblie, soia, și cei care o au, să o citească și să împlinească tot ce ne cer tu acolo, pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Învață-mă să ascult cuvânt. Mântul Și fi oros Arba pe tu Învață-mă Învață-mă să fiu statornic în rânduirea ta. fă sufletul mereu mai dormit, în ascultare tot mai scornit. Învață-mă Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, urmează să dăm citire versetului 14 de la 1 Corinteni capitolul 14, pe care îl vom citi însă împreună cu versetul precedent, 13. De aceea, cine vorbește în altă limbă să se roage să aibă și darul să o fiindcă dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Și citim și pe 15, ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Haideți acum să ne oprim puțin în jurul versetului 14, fiindcă dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rot. Așadar, în capitolul acesta, Apostolul Pavel, de fapt Duhul Sfânt, se ocupă de limpezirea problemei darurilor în cadrul bisericii lui Dumnezeu, darurilor Duhului Sfânt, prin care el lucrează la desăvârșirea trupului mistic al lui Hristos în vederea răpirii lui la cer pe care Domnul Dumnezeu o va face la vremea lui și răpire pe care noi o putem grăbi dacă ne dăm silințele să ne pregătim în vederea întâlnirii cu mirele nostru iubit. Așadar, versetul acesta spune, dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar e o problemă, mintea mea este fără rod. Și trebuie să înțelegem că nimic din ființa omului mântuit nu trebuie să fie pustiu și fără rod, cu atât mai mult când este vorba de minte. Dumnezeu i-a dat omului mintea ca să judece cu ea lucrurile și judecându-le să ia hotărâri drepte. Dar dacă mintea nu înțelege ceva, cum va mai putea a conduce trupul pe calea cea dreaptă? Darurile lui Dumnezeu date omului credincios prin Duhul Sfânt au drept scop întărirea și înnoirea minții și nici de cum de ei. Iată de ce vorbirea în limbi trebuie să fie însoțită neapărat și de darul tălmăcirii ca să nu facă mintea fără rod, iar cel care are acest dar trebuie să fie zidit atât el cât și cei din jurul lui, fiindcă dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea rămâne fără rod. Rugăciunea, fiind legătura directă cu Dumnezeu, este în același timp și un mijloc de învățare a lucrurilor dumnezeiești. De aceea, mintea omului trebuie să fie trează ca să poată primi ceea ce Dumnezeu vrea să-i dea în timpul rugăciunii și mai ales când se află în mijlocul adunării credincioșilor care se roagă. Despre Duhul meu care se roagă vom vorbi imediat în versetul următor. Acum vrem să mai spunem că dacă vrem ca nimic din ființa noastră să nu fie fără rod, putem. Harului Dumnezeu ne-a pus totul la îndemână numai să întindem mâna credinței și să luăm cele trebuincioase rodirii. Dumnezeu vrea să fim roditori și de aceea ne-a pregătit totul în vederea acestei lucrări. E vina noastră dacă nu purtăm tot timpul rod în vruna din laturile vieții noastre duhovnicești. Tot ce am primit de la Dumnezeu, minte și inimă, trup și duh, Totul trebuie să aducă rod spre slava numelui său și spre zidirea bisericii. Ajungem acum la versetul 15 pe care îl citim. Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Dragii mei, unitatea desăvârșită în el însuși, acesta e credinciosul adevărat, acesta e mădularul conștient în trupul lui Hristos. Pe acesta îl întrebuințează cu bucurie Dumnezeu în slujba sa, aceasta aduce adevăratul rod și folos în templul Harului Dumnezeiesc. Chiar cu lucrurile dumnezeiești să nu încăduim să fim dezbinați în noi înșine când e vorba de lucrarea lui Dumnezeu. Duhul nostru cât și mintea noastră trebuie să fie îndeplină armonie și unitate ca să poată fi de folos trupului lui Hristos și la starea aceasta se poate ajunge dacă ne predăm cu adevărat Domnului și îi dăm voie să facă El ce vrea cu noi. Cine a primit un dar duhovnicesc să ceară de la Dumnezeu harul de a-L pune în întregime în slujba lui Dumnezeu și cu toate laturile ființei lui, trup?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 Duhul omului este partea lăuntrică a lui, prin care îi se descopere Dumnezeu și prin care, apoi, pune stăpânire pe întreaga ființă, întrebuințând-o în lucrarea cea sfântă. Este un fel de sfânta sfintelor în care locuiește Dumnezeu și chivotul legii sale. Așa după cum odinioară în Israel, templul lui Dumnezeu era împărțit în trei părți, adică curtea, Sfânta și Sfânta Sfintelor, tot așa și omul credincios care este templul lui Dumnezeu, cum ne stă scris la 1 Corinteni 3.16, are trei părți, trup, suflet și duh, iar aceasta este arătat la 1 Tesaloniceni 5.23. Toate aceste trei părți trebuie să fie unite desăvârșit în lucrarea Evangheliei ca să poată aduce roada cuvenită. Versetul de mai sus arată limpede unitatea care trebuie să fie în omul credincios pentru a deveni folositor zidirii bisericii. Mă voi ruga cu Duhul, deci în stare de extaz, adică de răpire sufletească, dar mă voi ruga și cu mintea, adică prin tălmăcire. Voi cânta cu Duhul, adică o stare de răpire sufletească de extaz, dar voi cânta și cu mintea, adică tălmăcire. Zicând aceasta, Sfântul Apostol Pavel trage o concluzie puternică, dar în biserică, la versetul 19, o să ajungem și o să citim acolo, spune el, dar în biserică voiesc mai bine să spun cinci cuvinte înțelese decât zece mii de cuvinte în altă limbă. Dacă e vorba de cinci cuvinte, să ne gândim la acestea și acestea le găsim la Roman 5 cu versetul 8, Christos a murit pentru noi aceste cinci cuvinte rostite prin prorocie cu accentul celei mai adânci convingeri nu valorează ele mai mult pentru cei ce le ascultă decât zece mii de cuvinte care are de pe buzele apostolului în stare de extaz. De aceea spune cuvântul aici că mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. În stare de răpire sufletească, Credinciosul poate să cânte laudă lui Dumnezeu, dar nici el nu înțelege nimic și nici cei ce-l ascultă, de aceea trebuie să fie cineva care să tălmăcească, altfel e mai bine să tacă. Dar chiar și în starea normală, dacă nu suntem într-o stare bună duhovnicească, nu putem cânta cu adevărat laudă lui Dumnezeu și nu mă vom ajuta cu nimic ziderea duhovnicească a bisericii. Să fim foarte atenți la starea noastră lăuntrică atunci când e vorba să facem ceva în lucrarea lui Dumnezeu. Iată în continuare câteva din gândurile Sfinților Părinți în legătură cu cântarea, gânduri care ne vor ajuta să înțelegem mai bine rostul cântării în adunarea lui Dumnezeu și în lucrarea Evangheliei pe Pământ. Fericitul Augustin! Să lăudăm pe Domnul cântându-i cântarea cea nouă cu glasul și cu mintea, printr-o trăire sfântă și cu fapte bune. Să-i cântăm aleluia dând pâine celui flămând și îmbrăcând pe cel gol, în așa fel încât inima noastră să cânte în armonie cu cuvintele noastre, după pilda sfinților. Fericitul Niceta spune, cine priveghează cu ochii să privegheze și cu inima. Cine se roagă cu Duhul să se roage și cu mintea, fiindcă e cu totul nefolositor a priveghea cu ochii în timp ce sufletul doarme. Sfântul Vasile cel Mare, limba ta să cânte, iar mintea ta să cerceteze sensul celor grăsuite de tine, pentru ca să cânți cu Duhul și să cânți și cu mintea. Sfântul Ioan Gură de Aur, să cânte gura și să se învețe mintea. Căci dacă vom deprinde limba să cânte, atunci se va rușina sufletul când ar voi să facă ceva contrar limbii. Toți Sfântul Ioan Gură de aur vorbind despre cântările lumești și păcătoase, le numește simfonie satanicească. Tragem învățătura că și cei care scriu cântări și cei care le cântă trebuie să fie mai întâi armonizați cu Dumnezeu prin credință și dragoste, să fie aprinși de Duhul Sfânt în toată ființa lor, ca în felul acesta să fie folosiți la zidirea bisericii. Noi, urmașii Domnului Isus, nu facem nicio lucrare numai pentru ea însăși, artă pentru artă deci, ci tot ce facem este cu un scop înalt, slăvirea lui Dumnezeu, zidirea bisericii și trezirea păcătoșilor la o viață nouă împreună cu Hristos. Dacă marele compozitor norvegian Greg spunea, în muzica mea nu am căutat să creez castele mărețe, ci case mici, călduroase, în care să se simtă bine orice om, cu cât mai mult noi care avem un scop așa de înalt, prin tot ce facem, trebuie să fim folositori oamenilor. Să punem focul dragostei dumnezeiești în cântările și vorbirile noastre ca să se simtă fericiți, mângâiați și întăriți toți cei ce ne ascultă. La versetul 16 din 1 Corinteni 14 ni se dă o explicație. Deci citim 15 și 16. Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea.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 de darurile primite și de toată starea noastră în cele mai mici amănunte, căci numai dintr-o stare de trezie și de știință de cunoaștere putem fi folositori lucrării Evangheliei pe pământ. Vorbirea în limbi, în stare de extaz, este ceva de care omul nu-și dă seama, nu știe ce spune și nici cei de pe lângă el nu înțeleg nimic. Deci el nu-i conștient, iar cei care îl aud nu pot răspunde amin la rugăciune. Aceasta înseamnă, da, așa să fie. Mulți însă zic amin și nici nu știu de ce au spus așa. Când frații se roagă încet, fac pe ceilalți să zică amin de formă. Și se întâmplă câteodată că nimeni nu zice amin, din pricină că cel ce s-a rugat, s-a rugat într-un fel care nu este după voia lui Dumnezeu, sau s-a rugat prea încet și ceilalți n-au auzit. Să revenim însă la ceea ce Duhul Sfânt vrea să ne învețe prin versetul de mai sus în legătură cu vorbirea în limbi. Așadar spune cuvântul aici, dacă aduci mulțumiri cu Duhul, adică în stare de extaz, cum va răspunde Amin la mulțumirile pe care le aduci tu, cel care lipsit de lipsit de darul tălmăcirii când el nu știe ce spui? Așa cum s-a arătat mai sus în meditațiile dinainte, credinciosul adevărat, Trebuie să fie tot de treaz și să spună limpede ceea ce are de spus ca să fie folositor celor ce-l ascultă. Dumnezeu nu ne-a așezat la întâmplare în trupul lui Hristos biserica, ci fiecare avem o slujbă de împlinit după darul pe care l-am primit în vederea zidirii întregului trup. Să știm bine lucrul acesta și să ne ferim de tot ceea ce ar fi nedeslușit în noi. Aceasta e voia lui Dumnezeu. În versetul 17, în continuare la 1 Corinteni 14, se continuă ideea cu o explicație. Negreșit, tu mulțumești lui Dumnezeu foarte frumos, dar celălalt nu rămâne zidit, sufletește. Iubiți ascultători, în adunarea lui Dumnezeu trebuie avut în vedere un singur lucru, zidirea ei. Orice dar ai avea tu, urmașulea lui Hristos, caută, când ești în adunare, să ajuți la zidirea ei. Aceasta e voia lui Dumnezeu, aceasta e poziția ta cea adevărată, din care câștigi comori veșnice, pentru aceasta ești adus în adunare și ăsta e rostul tău acolo. Vorbirea în limbi nu zidește Biserica, și de aceea trebuie să o ocolești când te afli în adunare. Cuvântul lui Dumnezeu este clar în privința aceasta. Dacă e vorba să mulțumești lui Dumnezeu pentru ceva, mulțumește în limba obișnuită, nu în limba neînțeleasă, pentru ca să fie zidit și cel de lângă tine. Cuvântul ne arată lămurit aici, negreșit. Tu mulțumești lui Dumnezeu foarte frumos, dar, ascultă, celălalt nu este zidit sufletește. Dragul meu, toate mișcările noastre în adunare și chiar în altă parte trebuie să aibă în vedere zidirea duhovnicească a altora așa cum arată aici cuvântul. Fie că ne rugăm, fie că mulțumim lui Dumnezeu, fie că o să cântăm, fie că spunem un cuvânt, fie că intonăm o cântare, toate trebuie să le facem pe înțelesul tuturor ca să fie zidiți și ei și noi. Altfel, totul este fără rod. Dumnezeu ne-a altoit în sine însuși ca să aducem rod. Nimic fără rod să nu fie în viața noastră de oameni născuți din nou. Aceasta trebuie să ne fie de viza tot timpul. Doamne Iisuse, Mântuitorul meu, îți mulțumesc pentru harul tău cel mare pe care mi l-ai dat ca să fiu altoit în tine. Doresc să fiu totdeauna roditor ca să te poți bucura de mine și să mă poți folosi cu plăcere și încredere în lucrarea ta. De la tine aștept și voința și înfăptuirea. Iată-mă, fă ce vrei cu mine. Amin. În versetul următor, la versetul 18 din 1 Corinteni 14, spune Pavel, mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți, dar... În versetul 19, în biserică voiesc mai bine să spun cinci cuvinte înțelese ca să le învăț și pe alții, decât să spun 10.000 de cuvinte în altă limbă. Haideți să poposim puțin în jurul versetului 18, unde Pavel mulțumește lui Dumnezeu că el vorbește în alte limbi mai mult decât toți. Pentru creștinii din Corint a fost o surpriză faptul că Pavel le-a spus că vorbește în alte limbi, deoarece el nu făcuse caz de acest lucru. Era un dar pe care îl primise de la Duhul Sfânt ca să stea de vorbă în intimitate cu Dumnezeu și de aceea îi mulțumea, însă nu îl întrebuința în biserică. Atunci când era vorba de alții, el se uita pe sine și căuta să fie de folos la cel mai înalt nivel celorlalți. Vorbirea în limbi nu era pentru a o împărtăți altora, ci numai pentru sine, de aceea niciodată n-a făcut caz de ea. El spune, și dacă cuvântul meu nu va aduce nici descoperire, nici cunoștință, nici prorocie, nici învățătură, de ce folos va fi? O să vedem la versetul 6. Cât de limpede este cuvântul lui Dumnezeu? ferice de cei care îl primesc așa cum este, fără să-l forțeze, căci cine îl forțează, îl strică. Și vai, dacă pe vremea Sfântului Apostol Pavel, cei mai mulți stricau cuvântul lui Dumnezeu, cum vom vedea la 2 Corinteni 2 cu 17, cu cât mai mult astăzi, când duhurile vrăjmașe sunt mai agitate în lucrarea lor de înșelare, întrucât știu că mai au puțină vreme. Să fim atenți, deci, frații mei. Repetăm ceea ce am spus mai sus și în alte meditații. Vorbirea în limbi este un dar al Duhului Sfânt pe care îl dă unor credincioși ca ceva personal, iar dacă ne e nevoie de el în adunare în biserică, atunci dă și celălalt dar, tălmăcirea, ca să fie spre folosul tuturor. Cine umblă după daruri? atunci să umble după cele care sunt mai folositoare trupului lui Hristos și păcătoșilor la modul general. Așa ne învață cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, iar noi, dacă suntem credincioși, suntem datori să-L ascultăm. Să căutăm, fraților, în toată umblarea noastră, să căutăm în slujirea pe care o aducem lui Dumnezeu, să urmărim singurul scop pe care îl urmărește Dumnezeu, zidirea trupului Său. Să urmărim pentru că Domnul Dumnezeu se ocupă acum de pregătirea miresei în vederea întâlnirii cu Domnul Isus Hristos. Duhul Sfânt are în vremea aceasta nicio altă ocupație mai importantă decât pregătirea miresei pentru ieșirea în întâmpinarea mirelui. De aceea trebuie să fim cu atât mai atenți și să folosim cu darurile noastre bisericii, să pregătim biserica după cum Duhul Sfânt ne călăuzește, să o hrănim, să o împodobim, să o luminăm, tot ceea ce avem fiecare de făcut cu darul nostru, să o facem din toată inima, dar să facem în vederea bisericii. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului C098 Din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții Bunătățile mari ale lui Dumnezeu, bine binecuvântările sale veșnice Fie și rămână partea fiecăruia care s-a deschis să le primească Pentru slava lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică, amin Cu tine, în început, în Cu tine apoi vreau să o sfârșesc, Să pot trăi privind spre tine ca tot ce fac să te slăbesc să încep cu tine, să încep cu tine